Poezii neincluse în volum Prefață Am plâns și eu În versuri pesimiste Amorul meu din tâi Ca orice om și poate că Aș fi sporit cu un tom Biblioteca sufletelor triste Dar azi vă dau O veselă agapă de inedite Și răslețe pagini Durerea mea, topită în imagini Dispare ca un fulg De nea în apă Se schimbă în glume lacrimile clare Simbolice baloane de săpun plutesc deasupra vântului nebun stârnit de reci curente literare Și în existența lor cea efemeră, cu străvezii păreți, de -abia închid o parte mică din eternul vid Și totuși cer un loc în atmosferă. O indulgentă critică postumă, să nu le înțepi cu vârful unui act, că rând pe rând baloanele de spumă în lacrimi grele iarăși se prefac.